Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина друга, розділ 14. Чотири. Величезний жовтобагряний щит торговельний центр Бакай, що вивищувався над Джеком, коли той пройшов останній поворот з'їзду, проплив над його плечем і знову з'явився з іншого боку. Тож хлопчик нарешті помітив, що його поставлено на тринозі із довгих жовтих жердин у центрі паркінгу перед супермаркетом. Сам центр нагадував футуристичне нагромадження пофарбованих у колір охри будівель без вікон. За якусь мить Джекс багнов, що ото лише ілюзія і перед ним суцільна конструкція. Хлопчик засунув руку в кишеню і намацав щільний згорток із 23 доларів. Увесь його статок. У прохолодному світлі вечора ранньої осені Джек перебіг через дорогу до паркінгу торговельного центру. Якби не його розмова з баді Паркінсом, Джек швидше за все залишився б на 40-й автостраді і спробував би проїхати ще миль 50. М. За наступні 2-3 дні він хотів дістатися до Іллінойсу, де вчився Річард Слоут. Думка про те, що він знову побачиться з Річардом, допомагала у дні важкої безперервної роботи на фермі Альберта Паламунтіна, Згадка про серйозне в окулярах обличчя Річарда Слоута, який сидить у своїй кімнаті у школі Тайера, Спрінгфілд, штат Іллінойс, насичувала його не гірше, ніж розкішні обіди місіс Паламунтін. Джек усе ще хотів побачити Річарда, і то хочеш, але запрошення Баді Паркінса ошелешило його. Він просто не міг ловити нову машину і знову розповідати історію. У будь-якому разі, нагадав Джек собі, вона, здається, почала втрачати переконливість. Торговельний центр давав йому чудову можливість повештатися там годинку чи дві, особливо, якщо там є кінотеатр. Зараз Джек подивився б навіть найдурніше і найсопливіше кіно. Але перед походом у кінотеатр, якщо йому, звісно, пощастить його знайти, він збирався владнати ще дві справи, які вже з тиждень відкладав. Джек бачив, як Бадді Паркінс позирав на його роздерті найки. Вони не просто розпалися. Підошва, колись м'яка та еластична, незбагненним чином стала твердою, як асфальт. І в дні, коли йому треба було долати великі відстані або працювати зранку й до вечора, ноги жахливо пекли. Друга справа – дзвінок мамі. Обтяжувало почуття провини, страх та інші емоції, про які Джек забороняв собі думати. Він не знав, чи стримає сльози, коли почує мамин голос. Що, як вона, говоритиме тихо що, як її голос, буде справді дуже хворим. Чи зможе він і далі йти на захід, якщо Лілі хрипло вмовлятиме його повернутися до Ньюгемшира? Тож він не зізнавався собі, що, можливо, таки і подзвонить матері. Свідомість Джека створила дуже чіткий образ ряду телефонів-автоматів під пластиковими ковпаками, як у стаціонарних фенів, а тоді уявив, як він миттєво тікає від них геть, не би Елрой чи ще якась почвара із території. Могла виповзти зі слухавки і схопити його за горло. Три дівчинки, на рік або два старші за Джека, вистрибнули із заднього сидіння Субару Бред, що безтурботно повернув на паркувальне місце біля головного входу у торговельний центр. Якусь мить вони скидалися на модели, що вигнулися в незручних позах на солодий здивування. Потім знову стали звичайними дівчатами, без найменшої цікавості зиркнули у бік Джека і з виглядом експертів почали пригладжувати волосся. Довгоногі, упевнені в собі принцеси 10 класу у вузьких джинсах, вони затуляли долоною рот, коли сміялися. Мода, що припускала, ніби сміх сам по собі смішний. Джек уповільнив ходу до чалапання сновиди. Одна з принцес подивилася на нього і прошепотіла щось дівчинці з каштановим волоссям. «Я тепер інший», – подумав Джек. «Я більше не такий, як вони». Усвідомлення цього наповнило його ще більшою самотністю. Кремезний блондин у синій безрукавці виліз із водійського сидіння і зібрав дівчат навколо себе, просто вдаючи, що ігнорує їх. Юнак, що, ймовірно, був студентом і грав в університетській команді на позиції Бекфілда, теж зеркнув на Джека, а тоді перевів оцінювальний погляд на фасад центру. «Тімі?» Звернулася до нього найвища дівчина із каштановим волоссям. «Так, так», – відгукнувся хлопець. «Я просто намагаюся визначити, від чого це тут несе гівном». Він обдарував дівчат з верхньою посмішкою. Дівчина з каштановим волоссям зневажливо посміхнулася Джеку, а тоді подріботіла разом із друзями по асфальту. Всі вони разом із гордовитим Тіммі пройшли крізь скляні двері до магазину. Джек почекав, поки фігури Тімі та його почту, які він бачив крізь скло, не зменшаться до розмірів цуциків у довгій галереї, а тоді ступив на платформу, що відчиняла двері. Холодне, розріджене повітря повіяло на нього. Вода стікала з фонтана двоповерхової висоти у басейн, навколо якого стояли лавки. Відкриті вітрини на обох рівнях виходили до фонтана. Спокійна фонова музика та особливе бронзове світло олилися з охрової стелі. Запах попкорну, який огорнув Джека, щойно скляні двері зі свистінням зачинилися за ним і від старовинного, пофарбованого в яскраво-червоний колір возика, що стояв біля крамниці Валденбукс ліворуч від фонтана на першому рівні. Джек миттю збагнув, що кінотеатру у Бакаймол немає. Тімі з довгоногими принцесами пливли ескалатором у гору з протилежного боку центру до, як подумав Джек, фастфудного ресторану «Капітанський столик». Джек засунув руку в кишеню штанів і торкнувся з гортка з грошима. Гітарний медіатор Спіді та монета капітана Фарена лежали на дні кишені серед жмені десятицентовиків та четвертаків. На першому поверсі, затиснутий між кондитерською «Містер Чіпс» та винним магазином, що пропонував нові низькі ціни на бурбон Гайрам Вокер та Інглук Шаблі, магазин «Файва» привернув увагу Джека довгим столом із кросівками. Продавець, що сидів за касою, нахилився вперед і стежив за Джеком, ймовірно підозрюючи, що хлопчик спробує щось поцупити. Джек не упізнавав виставлені на столі бренди. Не було ані найків, ані пум, лише спідстери, булси та зуми. Шнурівки на кожній парі зв'язані до купи. Тільки кеди і жодних кросівок. Хоча й такі згодяться, вирішив Джек. Він купив найдешевшу із запропонованих магазином пару свого розміру – блакитна парусина з червоними зигзагами з боків. На них не було жодної наліпки з брендом. Ці кеди майже нічим не відрізнялися від іншого виставленого на столі взуття. Біля каси хлопчик відрахував шість пошарпаних однодоларових купюр і сказав продавцю, що пакет йому не потрібен. Джек сів на одну з лавок біля високого фонтана і стягнув зношені найки, навіть не розв'язуючи шнурівок. Коли він ковзнув у нові кеди, його ноги щиро зітхнули з полегшенням. Джек підвівся з лавки і кинув старе взуття у високу чорну урну з білим написом «Не будь не чупарою». Не меншими літерами смітник інформував «Земля – наш єдиний дім». Джек побрів довгою аркадою першого поверху, шукаючи телефони. Біля возика попрощався з 50 центами і отримав квартову склянку зі свіжим попкорном, що виблискував олією. Продавець середніх років, чоловік із моржовими вусами у котелку і на рукавниках, сказав, що телефони-автомати за рогом, саме біля 31 смаку на другому поверсі. Чоловік махнув рукою в напрямку найближчого ескалатора. Жменями закидаючи попкорн до рота, Джек піднявся нагору слідом за жінкою років 20 та старенькою з такими широкими стегнами, що вони майже перекривали ескалатор. Обидві носили брючні костюми. Якби Джек перенісся у Бакаймол чи навіть замилючи чи дві звідси, то стіни затряслися б, і стеля провалилася, скидаючи цеглу, балки, ретранслятори фонової музики та світильники на голови усіх, кому не пощастило опинитися всередині. Принцеси-десятикласниці, нахабний Тімі і більшість інших відвідувачів поїхали б із черепними травмами, відірваними кінцівками та розчавленими грудними клітками. На якусь мить, перш ніж зійти з ескалатора, Джек побачив гігантські шматки штукатурки та металеві балки, що падали вниз. Почув жахливий тріск мезоніну. Лунали й крики. Нечутні, але все одно укарбовані в повітря. Ангола. Рейнбюрд Таверс. Джек відчув, як зачухалися і вкрилися потом долоні. Витер їх об джинси. 31 смак Виблискувала холодним білим сяйвом вивізка зліва, і коли Джек повернув у її напрямку, то побачив на іншому боці проходу вигнутий коридор. На стінах та підлозі лежала блискуча коричнева плитка. Пройшовши поворот, хлопчик сховався від очей усіх, хто перебував на рівні Мезоніну. Джек побачив три телефони, які справді були під прозорими пластиковими ковпаками. Двері навпроти вели до чоловічих та жіночих туалетів. Ставши під центральний ковпак, Джек набрав нуль міжміський код і номер готелю сади Альгамбри. «Спосіб оплати?» – спитав оператор, і Джек відповів. «Дзвінок за рахунок абонента до місіс Сойер у номері 407-408. Телефонує Джек. Відповіла оператор готелю, і серце Джека стислося. Вона перевела дзвінок у номер, телефон задзвонив раз, у друге, у третє». Тоді мама промовила. «Боже, синку, я така рада тебе чути. Такій старушенці, як я, роль покинутої матері не по зубах. Мені бракує тебе, того, як ти киснеш і вчиш мене поводитися з офіціантами». «Ти просто надто класна для офіціантів, ось і все», – сказав Джек, відчуваючи, що скоро заплаче від полегшення. «З тобою все добре, Джеку? Скажи мені правду». «Звісно, все гаразд», – відповів він. «Ага, все класно. Я просто хотів переконатися, що ти, ну, сама розумієш». Слухавка зашипіла, статичні шуми звучали, як пісок, що вітер котить пляжем. «Все добре», – сказала Лілі. «У мене все чудово. Мені принаймні не гірше, якщо ти через це хвилюєшся. Хотіла б я знати, де ти». Джек затнувся, і якусь мить у слухавці лунали тільки статичні перешкоди. Я зараз в Скоро зустрінуся з Річардом. Коли ти повернешся додому, Джекі? Не можу сказати. Сам хотів би знати. Не можеш сказати? Присягаюся, синку, якби батько не дав тобі те дурне прізвисько? Якби ти звернувся до мене на десять хвилин раніше чи на десять хвилин пізніше? Шум у слухавці зріс, глушачи її голос. І Джек пригадав, який у матері був вигляд у кафетерії. Зморена, виснажена, стара. Коли перешкоди стихли, він запитав. «У тебе якісь проблеми з дядьком Морганом? Він дошкуляє тобі?» «Я відправила твого дядечка Моргана під три чорти». «Він був у тебе, приїжджав. Він досі діймає тебе». «Я позбулася Слоута через два дні після того, як ти пішов, синку. Не переймайся через нього». «Він казав, куди поїде?» – спитав Джек. Але щойно слова злетіли з його уст, як телефон видав болючий електронний звук, що, здавалося, пронизав його голову. Джек скривився і відсунув слухавку від вуха. Огидне статичне виття було таким гучним, що всі в коридорі певно чули його. «Мамо!» – заволав Джек, підносячи слухавку до вуха так близько, як тільки міг. Статичні перешкоди підсилилися настільки, наче між станціями увімкнули радіо на всю котушку. Раптом лінія стихла. Джек підніс слухавку до вуха і почув тільки чорну мовчанку мертвого повітря. «Агоу!» – сказав він і посмикав за важіль. Цілковита тиша тиснула на вуха. Різкий гудок, що, здавалося, з'явився після смикання важеля. Джек почав правою рукою нишпорити в кишені, шукаючи ще одну монету. Він незграбно тримав слухавку лівою рукою, поки іншою порпався в кишені. Та раптом Джек завмер, почувши, що гудок згас у міжзоряному просторі. «Морган Слоут» заговорив з ним, і чути його було так добре, наче старий добрий дядько Морган стояв біля сусіднього телефону. «Пензлюй додому, Джеку!» – голос Слоута розрізав повітря, наче скальпель. «Пензлюй додому, поки ми самі не привезли тебе!» «Заждіть!» Крикнув Джек, наче він благав про додатковий час. Насправді ж він був надто наляканим, щоб усвідомлювати, що каже. «Не можу я більше чекати, друженьку. Ти тепер убивця, хіба ні? Ти убивця, тому тобі не можна давати жодного шансу. Просто повертайся на той курорт у нью Хутко, Худко, інакше приїдеш додому в мішку». Джек почув, як щось у слухавці клацнуло. Він кинув її. Телефон, яким користувався Джек, затримтіво тоді зірвався зі стіни. Він трохи повисів на дротах і важко впав на підлогу. Двері до чоловічого туалету гучно розчахнулися, і хтось закричав. «Святі угодники!» Джек обернувся і побачив худого, короткопідстриженого 20-річного хлопця, що витріщався на телефони. Він носив білий фартух і краватку метелик, продавець в одному з магазинів. Це не моя провина, сказав Джек. Просто так сталося. Святі угодники. коротко підстрижений продавець, кілька секунд вражено дивився на Джека, смикнувся, наче хотів тікати, а тоді провів рукою по волосю. Джек задкував коридором. Коли він уже їхав ескалатором униз, то нарешті почув волання продавця. Містере Олафсон, телефон, містере Олафсон. Джек побіг. Повітря на дворі було чистим і диво вологим. Приголомшений Джек плентався тротуаром. За півмилі від нього по той бік автостоянки чорно-біла поліційна машина повертала до торговельного центру. Джек повернув у бік і пішов тротуаром. Трохи попереду родина з шести людей намагалася просунути садовий стілець крізь іще один вхід до центру. Джекс повільнив крок і спостерігав, як чоловік та дружина діагонально нахиляли довгий стілець, щоб той проліз. Діти гальмували їхні дії, вони то намагалися чимось допомогти, то хотіли всістися на стілець. Врешті, горді як солдати, що встановлювали прапор над Іводзімою на знаменитому фото, родина пройшла крізь двері. Поліційна машина повільно їхала величезною автостоянкою. Саме за дверима, крізь які неорганізоване сімейство таки протягнуло свій стілець, на дерев'яному ящику сидів старий темношкірий, колишучи на колінах гітару. Джек повільно підійшов ближче і побачив залізний кухлик біля ніг чоловіка. Обличчя старого сховалося за великими брудними сонячними окулярами та крисами пошарпаного повстяного капелюха. Рукави його джинсової куртки зморщилися, наче слонова шкіра. Джек відійшов від тротуару, надаючи чоловікові максимум простору, якого той бажав, і тоді побачив, що навколо шиї у темношкірого висіла табличка із написаними від руки на білому, вицвілому картоні великими кривими літерами. Ще через кілька кроків Джек прочитав Сліпий від народження. Зіграю будь яку пісню. Хай благословить вас господь. Джек уже майже пройшов повз чоловіка зі старою пошарпаною гітарою, коли почув надламаний соковитий шепіт. Еге ж.